Nire kuleroak, bederetzigarren atala. Etxeari buelta eman eta behin baratzean oiategiko ate txikira arrimatu naiz. Aitona eserita zegoen bertako alkitzu batean. Olio bat zuen gainean. Baina olioa esegoen nonbait bat ere gustura, sekulako salaparta ateratzen baitzuen bere egoekin. Iez egin nahi zuen, ez dut zalantzarik. Aitona berriz, oloa lasaitu nahian ari zen, haren buru gaina eta bizkarraldeak maitekiro igurtziz bere esku simurtuaz. Hago geldi jenobeba segituan bukatuko dinateta. Eta kantuan hasi saio, suabe-suabe. Ia oloak bakarrik entzuteko moduan. Irutxito oiei purra purra pur Bi hartaleta lau Gero, egaztiala zaitu zailonean, ze uste duzue egin duela itonak. Nire kuleroa jantzidizki oioari. Baina oioari... Andiegiak geratzen zitzaizkio nire kuleroak. Aitonak ez du hala ere etxi. Soka bat hartu eta gerriko baten moduan erabilirik kuleroak lotu dizkio bizkarraldean. Bapo, hobetoago horrela, ez alda ala, jeno beba. jakina ez dio eser erantzun. Lepoazut zegoen, baster guztietara begira, aitonaren magalean. Agian, norbaiti, barregarria irudituko zailo egoera hori, baina niri ez zait zipitzik guztatu. Bizitzeko gogo guztia buzti zait niri eta negarrari eutxi ezinik itzuli naiz etxera. Negarrari eutsi ezinik eta harrautzarik gabe.